Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alhamdulillah. Dengan takdir yang dimenangkan Allah tabaraka wa taala, kita kembali bersua untuk bersama-sama menuntut ilmu. Bersama-sama memperdalam dan memperkokoh ketakwaan keimanan kita kepada Allah Taala. Di malam hari ini, sebagaimana biasa, kita akan mengkaji sebuah ayat dalam surat Al-Fatihah. Iyakan Abu Dhuwa, Iyakan Nasta'in. Di mana kita sudah memasuki poin yang ke-113 insyaAllah yang akan dibahas pada malam hari ini. Dan Alhamdulillah, rakyat-rakyatah setelah... Beberapa waktu kita tidak bisa berbincang langsung dengan Ustaz Farid Ahmad Okbah yang biasa memberikan tausia kepada kita dalam kajian Tauhid seperti biasa. Beliau saat ini sudah bersama kita kembali sepulangnya beliau dari Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Mari kita sapa beliau rekan-rekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saba sehat. Yasa. Alhamdulillah. <laughs> Nampak lebih gagah dengan rambut yang baru ini. Ya, pernah bilang kondol bisa kembut. Sejauh ini nampaknya tidak ada banyak masalah seperti yang terjadi di uh, pelaksanaan ibadah haji tahun kemarin, Asad. Persoalan katering dan sebagainya Alhamdulillah ya, e, kalau ini lebih lancar hmm. Hanya memang yang tidak bisa terhindar itu kepadatan dan macet Sama Ini ya. Bekasi juga <laughs> gitu. Ada hal yang istimewa Nampaknya memang selalu istimewa Nampaknya mungkin di tahun ya, ini Ya pengalaman masing-masing orang akan hmm. berbeda-beda tentunya hmm. Tapi e, kesaduan, kekhusuan. Yang selalu dirasakan oleh Zang Terutama waktu wukuf di Arafah hmm. Di mana seseorang berhadapan kepada Allah Dengan merasa apa dosa-dosa yang dia punya Merasa kekurangan, kesalahan, keteredoran Kelemahan sebagai manusia berharap kepada Rahmat Allah SWT dan ampunannya Dan pada saat itu Allah membanggakan kepada hamba-hambanya yang berada di Arafah dan syaitan pun merasa kecil bahkan merasa sedih di masa itu mm -mm. maka kesaduan jemaah haji di waktu Arafah ini yang kemudian luar biasa uh, berpengaruh ke dalam keimanan dan kejiwaan mereka dan kita semuanya mm -hmm. dan itu yang kemudian menjadi puncaknya haji itu Al-Hajju Arafah mm -hmm. haji itu adalah Arafah berkata-kata dan sudah lama saya tidak mendengar kabar al-islam nih Asad yeah. <laughs> selama ditinggalkan aktivitasnya masih berjalan seperti biasa yeah, Alhamdulillah uh, al-islam uh, memang kita bentuk sistemik bukan bergantung kepada perorangan hmm. hmm. sehingga kalaupun tidak ada saya al-islam tetap berjalan dengan masing-masing bagan yang sudah ada yeah. bahkan bersyukur kepada Allah pada pelaksanaan idul kurban kemarin itu bisa uh, mencapai sekitar 180-an apa ini kambing-kambing uh, kambing. Ya dan uh, cukup uh, dikhususkan di sekitar uh, Al-Islam. Hmm. Dan uh, mudah-mudahan itu menjadi satu amalan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di diterima oleh Allah Subhanahu taala. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti pesantren kemudian uh, di Rasad untuk terang peradai yang jadi kangen umum juga tetap berjalan. Alhamdulillah aktivitas berjalan bahkan insyaallah kita merencanakan sesuatu yang baru lain kemudian Allah memberikan kehendaknya kepada kita yaitu ingin menghadirkan ulama ahli hadis yang bisa bersama kita untuk lebih mendalami buat kita dan para dai nantinya agar mereka dapat apa menggali dari sumbernya Hmm. Itu selama ulama yang capable Dan cukup berpengalaman Dan cukup bijaksana insyaAllah Dan itu insyaAllah akan menjadi Satu uh, langkah ke depan buat kita Untuk barangkali buat pencerahan Sekaligus silaturahmi hmm. Dan sekaligus untuk Abahani menggalang persaudaraan dan sebagainya Dan itu uh, Dimudahkan oleh Allah SWT Dan terjadah amat hmm. Baik Ustaz kita uh, Sebelum Ustaz berangkat sudah membahas sampai ke poin yang ke-112 kalau tidak salah dari mana ia kena buduwaya kena sain dan sekarang rekan-rekan kita masuk ke poin yang ke-113 kami harap Anda sudah menyiapkan alat tulis ya. agar bisa mencatat apa yang disampaikan oleh Ustaz Farid Marukbah silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقولوا قولاً سديداً يسهلكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن استغلي الحديث كذا الله وخير الهديات محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin wahai akhwatif di dalam rahmat para pendengar data yang benar-benar oleh Allah SWT wa di mana pun kita berada pada kesempatan ini marilah kita melanjutkan kajian kita tentang pendalaman tauhid di mana kita akan menjelaskan makna ia karena betul ia karena stail di poin yang ke-113 فربينا الشيخ الرحمة الرسول رحم الله ونبدك في حسن العبودية والإستعانة بالله نجاة من اليأث والقنوط وتحصل أذدادها التي هي خير وهداية والتي هي قوة الثقض واليقين بالله فتحصل للمسلم صفات الفطوة المحمد المطلوب منه شرعا وأقلا كذلك السؤر من المسلم Meyakini terhadap Ubudiah kepada Allah Dan harapannya digantungkan selalu kepada Allah Maka orang yang seperti itu Akan selamat daripada Keputus asahan dalam hidup ini Akan selamat daripada Kekundahan dalam hidup ini Bahkan yang sebaliknya Dia akan memperoleh kebaikan Hidayah dan yang lebih penting lagi adalah kekuatan kepercayaannya kepada Allah Ditambah lagi keyakinan yang mendalam dengan Allah Kerana akan mendapatkan sesuatu kekuatan yang akan selalu mendorong diri orang seperti itu Untuk melangkah kepada kebenaran dan kebenaran Sesuai syariat maupun sesuai dengan akal yang sehat Sesekalian jika seorang muslim berjalan sesuai dengan syariat dan akal sehat Pasti yang akan diperoleh dalam hidupnya adalah kemanfaatan dan kemanfaatan Karena itu Ibadah kepada Allah Yang disertai dengan isti'anah, Meminta pertolongan kepada Allah Inilah yang menjadi tumpuan harapan setiap muslim Karena hidup ini tidak ada lain Adalah kita sedang menuju ke arah Allah Jika seseorang Merasa dalam dirinya Sedang berjalan ke arah yang lain dia sedang berjalan menuju ke arah untuk memperoleh ketenaran, berjalan ke arah untuk memperoleh kekayaan, berjalan memperoleh segala sesuatu yang lainnya sebagai tujuan, bukan sebagai satu apa ini e, fasilitas, sarana atau pendukung, tetapi sebagai tujuan. Maka itu berarti dia sedang berjalan ke arah yang salah. Makanya kita harus kembali kepada titik awal. Kemana kita akan menuju Aina hmm. Kemana kalian menuju Kalau kita sudah tentukan Kita sedang menuju ke arah Allah Maka tentunya Semua langkah yang harus kita tempuh Haruslah sesuai dengan apa yang Digariskan oleh Allah Banyak diantara manusia-manusia Secara lisannya Secara pernyataannya Dia menyatakan Saya sedang berjalan menuju ke arah Allah Saya ini adalah hamba Allah tetapi secara realitas daripada apa yang terjadi Dalam keyakinan dan perilakunya Dia tidak sedang berjalan ke arah Allah Dan tidak berjalan di atas garis Allah semuanya, yang ditetapkan. Makanya orang yang seperti itu akan selalu Mendapatkan penituran benturan dalam dirinya Dia hanya butuh kepada Allah pada saat dia membutuhkan saja hmm. Ketika dia tidak butuh, dia tidak lari kepada Allah hmm. Makanya dalam hadis Qudsi Allah SWT menyebutkan dalam risalam Rasulullah SAW, "Man gara fani fil rukhah, gara fi shdda. Siapa yang mengenal aku kata Allah dalam keadaan dia senang, maka aku akan mengenal dia dalam keadaan dia susah. Kebanyakan orang itu hmm. dia mengenal Allah pada saat dia susah. Yeah. Tapi pada saat dia senang dia lalai kepada Allah. Nah lihatlah kenyataan orang-orang yang bermewah-mewahan dengan kekayaannya. Lihatlah mereka yang kemudian pada malam tahun baru kemarin berfoya-foya mengikuti jalannya orang-orang non-muslim Kaum Nasara dan yang lainnya yang mereka hirup pikuk di malam tahun baru itu Untuk bermaksiat kepada Allah Bermewah-mewahan dengan melemparkan petasan-petasan Kemudian memasang macam-macam bentuk apa hiburan-hiburan yang kesemuanya itu mengandung kemaksiatan-kemaksiatan kemaksiatan yang luar biasa ditambah lagi dengan pemborosan-pemborosan sampai jalan-jalan macet hujan pun tidak ada masalah mereka lalui semuanya bahkan yang menarik lagi ada di antaranya artis-artis yang baru pulang haji katanya malah tampil dengan seronok pada malam hari itu mempertunjukkan auratnya naudzubillah mindarik menunjukkan bahawa apa yang sedang Terjadi pada diri mereka terputus sama sekali dengan apa yang sudah terjadi pada saat dia sedang Hajinya iaitu Naudzubillamda'in. Nah sekalian inilah contoh daripada perilaku perilaku menyimpang orang yang tidak mengenal Allah pada saat mereka senang senang senangnya diletakkan dalam kemaksiatan. Itulah godaan setan yang luar biasa. Makanya kalau anda ingin melihat berapa banyak orang Islam yang terjerumus terhadap godaan setan dan mereka sedang jauh dari Allah. Perhatikanlah mereka yang berhirup-hirup dengan malam tahun barunya itu Astagfirullahaladzim Ini menunjukkan betapa banyak Di antara umat Islam yang belum mengerti Kemana mereka sedang menuju Jika mereka sadar Tentunya mereka tidak melakukan hal seperti itu Jadi saya sekalian Ingatlah Allah menyatakan Bermakala Wa tujinna wal-insa'liya ya'budun tidak ku ciptakan jenjana manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau arti ibadah kepada Allah berarti semua langkahnya, semua pikirannya, semua keyakinannya, semua gerakannya, semua tujuan hidupnya diarahkan kepada Allah Swt. Jadi kalau itu terjadi penyimpangan, maka hidupnya orang seperti itu akan mengalami banyak masalah. Di antara permasalahannya adalah adanya keputusasaan dalam hidup ini, adanya satu apa kecil harapan. Adanya keraguan, adanya dalam hal-hal yang ada, terbangun di dalam dirinya Lemahnya hubungan kepada Allah, putusnya, kepercayaannya kepada Allah. Dan itu akan menjadi seperti aneh-aneh yang ada di, di udara. Akan dibawa oleh angin ke sana kemari, tergantung dengan keadaan. Anginnya kencang ke barat, dia akan ke barat. Anginnya kencang ke timur, dia akan ke timur. Dia tidak punya pegangan. Karena memang dia tidak tahu kemana dia sedang mengarah. Tapi kalau orang yang yakin kepada Allah Orang yang percaya kepada Allah Dia akan selalu langkahnya tetap Dia sedang berjalan menuju kepada Allah Setiap waktunya Bukan cuma hanya jamnya Bahkan menuju detiknya Tidak akan dia gunakan Kecuali dalam rangka mencari tidak Allah subhanahu wa ta'ala Pendengar adat terhamakumullah ada riwayat yang menarik sekali dibawa oleh Ibn al Rahimahullah. Dari Abdullah bin Mas'udah Rasulullah SAW bersabda, La turdianna ahadan bisakatillah. Jangan pernah kamu hanya ingin membuat senang seseorang, karena itu kamu membuat murka Allah. Supaya tetangga senang... Kita ucapkan selamat Natal hmm. Tapi dengan perbuatan itu dia telah menjadikan Allah murka kepadanya Karena dengan menyatakan Natalnya itu Sepertinya dia setuju Atas keyakinan Tuhan selain Allah Yang kemudian mereka yakini bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan Yang dilahirkan ke dunia Untuk menembus dosa-dosa manusia Dan pada tanggal 25 Desember Dia yakin itu sebagai satu Hari kelahirannya Padahal itu tidak betul kerana lahirnya Nabi Isa al-Salam, disebut kerana Al-Quran pada musim apa? Musim korma. Musim kurma itulah musim musim panas. Sementara tahun 25 Desember di Palestin itu musim dingin. <laughs> Jadi tidak tepat sama sekali. Nah dengan pernyataan seperti itu dia menyenangkan orang, tetapi apa yang terjadi? Dia bukan murka Allah SWT. Berapa banyak anak-anak muda -anak ini bawa oleh teman-temannya untuk perfoya-foya main tahun baru. Apa yang terjadi pada malam tahun baru itu? Kemaksiatan kemaksiatan yang luar biasa, minuman minuman keras di mana-mana, perzinahan dan perselingkuhan di mana-mana, perilaku perilaku menyimpang di mana-mana. Malam itu terjadi maksiat yang luar biasa. Jangan pernah sekali-kali anda menyenangkan seseorang, kerana itu membikin marah Allah, membikin murka Allah. Wallah Taqwa dan Allahadillah. Jangan pernah kamu memuji seseorang karena kamu memperoleh karunia dari Allah. Kalau Anda mendapatkan karunia, mendapat suami yang saleh, bersyukurlah kepada Allah. Kalau itu adalah karunia dari Allah, jangan kamu ingkari itu. Kalau kamu mendapat istri yang salehah, syukurilah itu karena itu adalah karunia dari Allah. Tidak perlu kamu berterima kasih kepada seseorang hmm. Kalau kamu mendapatkan rezeki yang halal yang berasal dari Allah, kamu bersyukurlah kepada Allah, karena itu karunia dari Allah, tidak perlu kamu berterima kasih kepada seseorang, Karena hakikatnya itu kembali kepada Allah. Kalau kamu mendapatkan kesehatan yang prima, dan itulah karunia dari Allah, tidak perlu kamu minta untuk terima kasih kepada dokter ataupun siapapun yang lainnya. Kembalikan itu kepada Allah, karena itu karunia Allah. Kalau kita mau hitung, karena Allah tidak pernah kita bisa mempunyai tanggungi. Hmm. Wa la tadumanna ahadan ala malajdi kallah dan jangan pernah kamu menyalahkan seseorang karena kamu belum memperoleh sesuatu yang kamu inginkan. Harapan manusia ini luas. Keinginan manusia ini panjang. Kalau dibikin jadwal apa keinginan manusia? Setumpuk itu. Tapi kalau ada sesuatu yang belum kita dapatkan, jangan kita pernah mencela seseorang karena kita belum berhasil memperoleh itu. Karena Allah belum menghendakinya. Bersabar. Karena rezeki Allah tidak يسوق alaikah hirsu sesungguhnya rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu meskipun orang-orang telah berusaha semaksimal mungkin menghantarkan rezeki itu kepadamu tapi belum bisa akan dapat kalau belum Allah menetapkannya. Ya, perkawisik. Baik, rekan-rekan, Tentunya kajian beliau akan kita lanjutkan namun kami informasikan bahwa eh ada bisa bergabung bersama kami untuk mengajukan pertanyaan Anda hanya melalui layanan telpon dan layanan email saja karena pada saat ini layanan SMS kami sedang mengalami gangguan jadi nanti silakan Anda bisa bergabung di 8816363 atau di siaran etadakta.com ya bar kesikum tadi telah kita bicarakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa seseorang yang begitu kepercayaannya kepada Allah tinggi, keyakinannya kepada Allah utuh, maka dipastikan orang yang seperti itu ketergantungannya kepada Allah akan sangat tinggi sekali. Bahawa Rasulullah SAW telah memberikan satu arahan kepada kita. Rizki yang Allah tetapkan bagi seseorang itu tidak akan dapat Hah? dihalangi oleh seseorang atau diupayakan semaksimal mungkin oleh seseorang untuk menambah atau yang mengurangi. Inna Allah bi adlihi wa qisthih jaal al ruh wal farha fi rida wal yakin. Kata Rasulullah bahwa Allah telah menetapkan dengan keadilannya. Dengan kebenaran yang Allah telah tetapkan buat hambanya. Bahwa. roh dan kebahagiaan. Itu hanya terletak pada keridoan seseorang kepada Allah. Dan kepada keyakinan seseorang kepada Allah. Makanya hakikat kebahagiaan itu ada di kalbu. Semakin tinggi keyakinan seseorang. Semakin tinggi rido seseorang. Akan dia semakin tinggi merasakan Betapa hebatnya kebahagiaan ruh yang ada dalam berinya Ridho berarti Apapun yang terjadi dengan kita Merupakan ketentuan Allah Yang baik kita syukuri Yang kita rasa kurang baik Kita pun bersabar dan menerima Sebagai ketentuan Allah SWT Bahkan lebih daripada itu Antara suatu nikmat dan suatu musibah Sama Itu hakikat orang yang mencapai ridho dan keyakinan itulah yang kemudian menghantarkan seorang untuk dia selalu mengatakan Allah tidak pernah mendalimi hambanya, Allah pasti berpihak kepadanya, Allah pasti akan membelaannya, Allah pasti akan mengangkatnya dari semua kesulitan yang dihadapi. Inna maal ustriyusra. Dia yakin betul setiap satu kesulitan pasti ada kemudahan. Mujahalasalamu'alaikum wa jalalhamma walhasana fi shak fi shak wal sakh. Allah jadikan kesedihan, kekundahan dalam diri seseorang itu disebabkan adanya keraguan orang itu kepada Allah, disebabkan adanya kemurkaan Allah kepada orang itu. Naudzubillah min dalek. Karena para pendengar terahimah kumallah. Kalau kita ingin kembali Kearah Allah yang benar. Bangunlah kepercayaan kita kepada Allah. Ibu Qai menyebutkan kepercayaan seorang muslim kepada Allah itu. Dia merupakan ibarat hitamnya mata ini. Kalau mata itu putih semuanya tidak melihat. tapi justru kan ada hitamnya dalam mata itu. Itulah menjadikan manusia memperhatikan apa yang dia bisa perhatikan Dia menangkap mana yang penting dan mana yang tidak Dia menangkap sesuatu pandangan yang jauh maupun yang pendek Nah Percaya kepada Allah Sebagaimana anda percaya dengan apa ini Titik hitam di mata anda itu Sehingga anda bisa memandang semuanya itu Kita memiliki kepercayaan itu Dan itu dicontohkan oleh Allah Dalam pribadi yang ada pada Ibu Musa alaihissalam. Apa yang terjadi pada Ibu Musa AS? Ketika Fir'aun telah menetapkan siapa di antara wanita yang melahirkan lelaki harus dibunuh. Sementara Ibu Musa melahirkan anak laki yang diberikan nama Musa. Apa yang terjadi? Ia ya, kembali kepada Allah. Amun Allah mengatakan kepadanya. وَوَحِيْنَا إِلَىٰ أُمِّي مُوسَىٰ أَنْ أَرْدِعِيهِ Kami wahyukan kepada ibunya Musa. Adalah susuan kepada anakmu itu. فَإِذَا خِفْتِ عَلِيهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّيهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَعْزَدِيهِ Kalau kamu takut mempertahankan anak itu dalam susuan kamu. Maka lemparkan anakmu itu ke laut, ke sungai itu. Ya. Sungai bahan, sungai endil itu Lemparkan itu, kesukaan yang lebar itu. Dan jangan kamu takut Dan jangan kamu sedih Inna raduhu ilaiki Waja'iluhu minal mursalin. Dan kami akan mengembalikan Anak itu ke Bukadamu, wahai ibu Musa Dan kami akan jadikan dia sebagai seorang rasul Coba anda bayangkan Seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya yang kemudian dia melihat anaknya itu begitu butuh kepada susunya Dan sulit bagi seorang ibu untuk memisahkan dengan anaknya Kecuali ibu yang sableng hmm. Yang kemudian melemparkan anaknya ke tong sampah hmm. Karena dia merasa kotor dirinya, takut dia bisa menghidupi kadang diperolehnya dengan cara yang haram Tidak Ibu Musa alaihissalam Dia mempunyai anak yang begitu dia sayangi Dan itulah rata-rata ibu seperti itu Pada saat kemudian dia harus Menyelamatkan anak ini dengan cara apa Dia kembali kepada Allah Kata Allah lemparkan dia ke dalam sungai yang besar itu. Kemudian dia Lepaskan itu Alhamdulillah Allah dilepaskan itu. Coba ibu melepaskan anaknya di sungai Apakah yang terjadi Dengan anak itu, dia tidak bisa berenang Dia tidak bisa makan sendiri Dia tidak bisa Minum sendiri Bisa-bisa minum anak Bisa-bisa hilang ini anak? Bisa-bisa ke mana? Tidak akan ketahuan arah ke kedudukannya. Ke Tapi karena dia yakin kepada Allah. Ketika Allah mengatakan kepadanya. Wala takhafi, wala jangan engkau takut. Jangan hmm. engkau sedih. Apakah anda wahai bapak ibu saudara sekalian. Yang sudah besar sudah dewasa. Yang sudah bisa berjalan dengan kakinya sendiri. Yang kemudian bisa mengendalikan semua arah hidupnya merasa takut dibanding dengan anak apa? ibu Musa, bayi Musa yang kecil itu, yang tidak bisa berdaya apa-apa itu, yang dilemparkan ke sungai tanpa kemudian ada kekuatan apapun tetapi itulah keyakinan kepada Allah, menjadikan ibu Musa itu tenang sambil dia melepaskan anaknya dan dia yakin kepada Allah, Allah pasti akan menyelamatkan anak itu, dan Allah berjanji akan mengembalikan dan menjadikannya apa, seorang Rasul Perjalanan kehidupan Nabi Musa pun terjadi Justru Musa AS Ditambung oleh Fir'aun hmm. Dalam kerajaan Fir'aun Diurus oleh istri Fir'aun Dan anak ini tidak mahu Meminum susu siapapun Sampai kemudian Ditarikanlah Ketemulah susu ibunya sendiri Allah Sesuai dengan janjinya Dikembalikanlah anak itu kepada ibunya Dan berikutnya Nabi Musa diangkat sebagai rasul Kenapa itu terjadi? Ibu Musa bukan seorang Nabi Tapi Allah menjadikannya manusia Toladan bagi kita Atas keyakinannya kepada Allah Atas kepercayaannya kepada Allah Coba kita lihat ibu-ibu yang sekarang ini Sama suaminya saja tidak yakin Apalagi sama anak bayinya Betapa banyak kemudian ibu-ibu yang menyalahkan suaminya Karena dianggap tidak becus mencari uang Karena dianggap pencus untuk mengurus rumah tangga Karena dianggap tidak becus untuk kemudian bertanggungjawab dalam banyak hal Nasolullah al-Asia Sementara ibu Musa begitu yakinnya kepada Allah Membiarkan anaknya di sungai yang kemudian sendirian seperti itu Barakulah fikum Kepercayaan kepada Allah akan menghantarkan seseorang Melangkah hidupnya ini dengan perak Dengan pasti Dengan keyakinan Allah tidak akan mungkin menyanyiakannya Biarlah mabak Allah yang soleh sepanjang perjalanan sejarah Bagaimana kehidupan mereka Rasulullah SAW dengan para sahabatnya Diawali dengan kehidupan yang susah Mereka tertekan, mereka tertindas Ada yang dibunuh seperti semuanya itu ditusuk dari bawah tu sampai dadanya. Bila diletakkan di, ba di atas ba batu, di atas apa ini uh, dadanya dengan apa ini uh, tempat yang sangat panas terik matahari, padang pasir. Begitu banyak daripada Muslim yang mengalami penyiksaan-penyiksaan. Masyallah Afia. Tetapi ketika kemenangan demi kemenangan terbuka, penaklukan demi penaklukan terbuka dan puncaknya itu terjadi pada masa awal terjadi masa Umar bin Khattab Karena di masa Umar bin Khattab kekawasan umat Islam sudah mencapai seluruh wilayah Syam iaitu Syria, Lebanon, Palestine, Yordania. kemudian melebar sampai kepada wilayah Irak seluruhnya mulai Baghdad sampai Tikrit sampai daerah-daerah Khurasan wilayah dekat Iran-Iran Kemudian melebar sampai ke wilayah Mesir. Kemudian melebar lagi sampai ke wilayah-wilayah Parsi, Iran seluruhnya. Dan pada saat mereka, dalam proses perjuangan mereka, untuk membela kebenaran Allah, memperjuangkan Islam, dan meruntuhkan kemusyikan dan kekafiran itu, mereka hanya yakin kepada Allah, bahawa Allah pasti memberikan kemenangan. Makanya ketika mereka berjuang dan komentar daripada tentara-tentara versi, -tentara mereka mengatakan kita ini seperti sedang berperang dengan jin bukan dengan manusia. Karena begitu semangat perjuangan mereka. Tidak mengenal bahkan kemudian mereka berani untuk melewati sungai dan lautan yang itu berisiko mati. Tapi mereka begitu yakinnya kepada Allah Pasti Allah memberikan pertolongan Dan kemenangan demi kemenangan mereka capi Sampailah pada saatnya Harta-harta rampasan dan faik Yang diperoleh Dari penaklukan-penaklukan itu Begitu banyak Berupa emas dan perak Dihantarkanlah itu ke Madinah Disampaikanlah kepada Amirul Umin Umur Khattab Yang disaksikan oleh para sahabat dan tanya Abdul Rahman bin Auf Kemudian mereka menyatakan inilah kekayaan yang kita peroleh dari perjuangan selama ini Apakah kita akan taruh ke Baitul Mal, wahai Amr al Maka Allah mengatakan tidak Jangan sampai harta itu berada di tempat kami meskipun satu hari Kalaupun sekarang sudah malam, besok kita akan bagikan harta itu Dia tidak tahu apa isinya, masih dalam tumpukan begitu Harta itu ditaruh dalam masjid dan dijaga oleh banyak orang Kemudian, ketika kemudian setelah di waktu pagi harinya, dibukalah harta itu. Dan ternyata apa yang ada dalam harta itu adalah kilauan emas dan perak. Yang luar biasa jumlah banyaknya. Kemudian melihat kenyataan itu, Abdul Rahman bin Auf berkomentar. Hada yawmu syukrin wa surur, inilah hari kebahagiaan kita. Inilah hari kita bersyukur karena kita mendapatkan dunia yang banyak. Hmm. Dan sebelumnya mereka telah mengalami kesusahan dan kesusahan yang luar biasa. Tapi yang menarik Saudara sekalian, justru Umar Khattab menangis. Hmm. Umar menangis. Kemudian Abdul Rahman bin Auf bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai oh, Amirul Mukminin? Padahal oh, sekarang inilah hari kita bersyukur dan hari kita bersenang-senang." Kata dia, aku takut ...dengan kekayaan yang ada di depan kita ini... ...maka kalian akan menjadi permusuhan satu sama lain. Maka kalian akan mengalami perubahan dalam jiwa kalian... ...menjadi musuh satu sama lain. Mas'Allah la'af. Itulah hakikat dunia. Berapa banyak permusuhan keluarga disebabkan karena dunia. Berapa banyak permusuhan di antara... ...apa ini... ...saingan-saingan politik karena dunia... Dan banyak permasalahan masalah berlaku kehidupan ini Disebabkan karena persaingan terhadap dunia Seperti itu Karena itu Barakulah Fikum Janganlah kita yakin Terpercaya dengan apa di tangan kita Yakinilah dengan apa di tangan Allah SWT Karena itu yang akan menjamin kebahagiaan kita Dan karena itulah yang kemudian akan menjadikan ketetapan dan keteguhan Dalam hidup kita Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Allahumma inni a'udhu bika minal hami wal hazan Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu Dari rasa sedih Dari rasa gunda-gulana Aku berlindung kepada-Mu, Ya Allah Daripada rasa lemah dan malas Aku berlindung kepada-Mu, Ya Allah Dari hutang dan perilaku bengis Daripada orang-orang itu Nah, sesekalian so Ketergantungan seseorang kepada Allah lah, Itu yang akan menjadikan Kehidupan kita menjadi teguh Sehingga kemudian kita Akan mengalami hidup ini Dengan penuh keyakinan Pasti kemenangan kerada Di tangan orang-orang yang beriman Selama kita keimanannya Benar kepada Allah SWT Sekalian Kalau kepercayaan itu tinggi Akan melahirkan keyakinan Yang mantap kepada Allah SWT Dan orang yang meyakini itu Akan diberikan oleh Allah Beberapa hal Sebagai apa uh, karunia dari Allah SWT Yang pertama, di dalam surat as-sajjah, ayat 24 Allah katakan Waja'ana minhum ma'immata yahduna bi amrina lama sabaru wakanu bi ayatina yuqinun Ya, mereka menjadikan di antara manusia itu pemimpin-pemimpin Yang mereka berjalan di atas garis kami, ketentuan kami jika kemudian mereka bersabar Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami Nah sesekalian Anda jika memiliki Sikap yakin yang utuh Ditambah dengan kesabaran yang pari, Yang, yang, yang, yang, yang paripurna Maka sungguh Allah akan memberikan kepada anda Kepemimpinan dalam agama ini Dan itulah janji dari Allah SWT Makanya keyakinan harus ada Disertai dengan kesabaran Jangan ada hanya sebagai sesuatu yang tapi tidak disertai dengan kesabaran, nanti akan terjadi ketidakseimbangan. Hmm. Kemudian, walaupun memberikan kepada orang yang yakin itu pelajaran-pelajaran di setiap saat dari semua ciptaan Allah yang ada ini, di dalam surat Al-Adzariyat ayat 51 ayat 20 Allah menyebutkan wafil ardi ayatul limu qinin. Bahawa di dalam kehidupan dunia di dalam bumi ini terdapat tanda-tanda bagi mereka orang-orang yang yakin. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah katakan: Walladina yaminunabi maunzilailika wa maunzilamin qablika w bilakhiradihum yuqinon ulaiika ala hudamirabihim wa ulaiikahum almufrihun. Mereka orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad dan turunkan kepada nabi-nabi sebelumMu dan mereka yakin dengan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka lah orang-orang yang sukses. Jika kita yakin kepada Allah, maka Allah akan selalu berikan hidayah, petunjuk, dan Allah akan menjadikan kita orang-orang yang sukses. Dalam ayat Al-Jahsiah yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَإِذَا خِذَ إِنَّ وَعْدَ اللَّيْحَقْ وَسَعَتِ لَرَيْبَ فِيهَا kuatuman nazrimasa in dunu illa danna wa ma nahnu bil mustayqinin wa in mana janji allah itu pasti benar kepastian hari kiamat tidak akan ada keraguan di dalamnya tetapi banyak diantara manusia bangsa mengatakan kami tidak tahu apa itu hari kiamat kita hanya berkira-kira saja Sesungguhnya orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak yakin Makanya kita sesuai yakin kepada Allah Yakin kepada ketentuan Allah Dan yakin terhadap ajaran-ajaran Allah Jadi keyakinan itu ada dua Yakin kepada ketentuan-ketentuan Allah Yang berupa ketentuan-ketentuan yang menyangkut rezeki kita, hidup kita, kematian kita, nasib kita dan sebagainya Dan ketentuan yang kedua berkaitan dengan ketentuan hukum-hukum Allah di mana kita berkewajiban untuk melakukan solat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah. hatta Dan peribadah kamu kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan itu. Dan keyakinan maksud di sini adalah kematian itu. Maka sekarang tidak ada keyakinan. Melebih daripada kematian Karena tidak ada seorang pun yang kekal abadi Kita semua pasti akan mati Itulah keyakinan setiap orang Tetapi bagaimana keyakinan itu Dibangun di atas keyakinan kepada Allah SWT Sehingga mulai Dia merasakan nikmatnya hidup ini Sampai dia mencapai kematiannya Dia berjalan di atas garis-garis yang teras di Allah Sampai dia menemui keyakinan yang pasti Yaitu kematian itu wow. nah, Dengan demikian sekalian Maka kita akan memperoleh apa yang tadi disampaikan pada bagian pertama yaitu kebaikan dan hidayah, yang itu semuanya bersama dari Allah, sehingga kita dapat terhindar daripada keraguan dalam hidup ini kita akan terhindar daripada keputusan dalam hidup ini kita akan terhindar dari segala bentuk yang bersifat negatif yang ada dalam kehidupan ini, mudah-mudahan apa yang kita belajar ini dapat mengarahkan kita untuk menumbuhkan kepercayaan kita kepada Allah, menumbuhkan keyakinan kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat dan akal yang sehat, dan itulah yang akan menjadikan kehidupan kita dalam ketenangan dan kenikmatan Allahu Alam Subhanallah. Baik rekan, silakan bagi anda yang ingin bergabung mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Farid Ahmad Tukbah terkait tema kita pada malam hari ini silakan anda bisa bergabung bersama kami di layanan telefon 0218816363 mari kita sapa tekan dakta yang bergabung pertama kali assalamualaikum dakta halo assalamualaikum terputus nampaknya jadi silakan Dekat-dekat untuk sementara, Anda bisa menggunakan layanan telepon saja di 021 881 -6363. Atau bagi Anda yang saat ini sedang mengakses internet, Anda bisa bergabung di alamat email kami siaran.dekat.com Assalamualaikum, Data Masih belum tersambung nampaknya yes, <tuh> keyakinan itu bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di sisi Allah tabaraka wa taala yang diharuskan dengan dibarengi dengan kesabaran apakah memang sama sekali tidak bisa hadir keyakinan itu kalau kesabarannya masih sebatas sementara saja? Iswara ya, kalau dikum bahwa uh, keyakinan dan kesabaran dua hal yang saling menguatkan mm -hmm. kalau keyakinan lebih kaitannya dengan masalah prinsip kalau kesabaran lebih kaitannya dalam dengan dalam hal penguasaan hawa nafsu. Mm -hmm. Ketika hawa nafsu itu dikuasai, peserta keyakinan itu, maka manusia itu menjadi utuh. Antara keyakinan dan hawa nafsunya akan dapat terarah ke arah Allah Subhanahu mm -hmm. wa ya, taala. Nah, gitu. Oke, saat kita sahabat terlebih dahulu rekan-rekan. Asalamualaikum, Daka. Waalaikumsalam. Dengan dengan rifaqin Pak Arifai di mana, Bapak? Di Candet. Candet. Silahkan, Pak Arifai. Mau nanya, ini Pak Ustaz. Iya Pak Eh, Kalau kita menahan diri, uh, bagaimana caranya gitu, Pak? Bisa. Awan mafsu. Ya. Baik. Yang lain ada lagi, Pak Arifai? Mungkin itu dulu, Pak. Baik, ya. terima kasih, Pak Arifai. Iya, selamat-selamat. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya warahmatullahi wabarakatuh uh, Ini lebih kaitan dengan masalah bagaimana menumbuhkan rasa sabar Di antara upaya untuk mencapai kesabaran itu adalah menahan diri Tentunya kalau menahan diri itu adalah menahan diri dari segala yang bersifat maksiat dan yang terlarang Sebenarnya kalau seseorang itu ketika dia menahan dirinya itu dia tidak hanya, tidak perlu membutuhkan banyak tenaga, kecuali hanya satu tenaga. Nah. Stop, jangan dilakukan. Hmm. Tapi untuk itu, perlu untuk apa? Untuk penguatan. Dengan apa dia bisa menahan diri? Maka, cara yang terbaik adalah puasa. Hmm. Makanya puasa itu, intinya apa? Menahan diri. Nah, dengan puasa itu, seseorang akan dapat mengendalikan emosinya, mengalihkan syahwatnya, untuk menahan diri dari segala hal yang terlarang itu, Makanya puasa adalah senjata yang terbaik untuk menahan diri. Allah menyatakan, وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاءً Tidaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar-sabar di dalam ayat ini adalah puasa. Kemudian sholat. Nah, selain puasa, salat. Ini adalah merupakan satu cara bagaimana untuk menahan diri. Walaikum warahmatullahi Baik, kita kembali sapa, rekan yang lain. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Teddy di Perumnas Pak Teddy Perumnas Perumnas 2 Perumnas 2 ya Baik saja ya. dengan Pak Teddy Alhamdulillah Firman Allah yang Inamar Ustilus hmm. Itu kan Segala kesulitan ada kemudahan ya Pak hmm. nah, uh, Ini konteks saya mau tanya Apakah semua kemudahan itu Dibalasnya di dunia atau di akhirat? Hmm. Uh -huh. uh, yang kedua uh, bagaimana cara meyakinkan kita bahwa semua itu obatnya hanya pada Allah gitu uh -huh. jadi um, uh, membuat kita berketatan hati bahwa Allah lah satu-satunya gitu solusi ya baik-baik hmm. uh. uh, ya. salamualaikum warahmatullahi, baik. ya, warahmatullahi wabarakatuh Bagus sekali pertanyaannya, Pak Tedi. Apakah kemudahan yang dijanjikan oleh Allah setiap kesulitan itu ada kemudahan hanya sebatas di dunia atau di akhirat? Bahwa kemudahan ini tentunya yang pertama di dunia. Sebelum di akhirat, setiap kali permasalahan di, di dunia ini yang mengandung unsur kesulitan pasti ada jalan pemecahannya. Itu dalam format manusia. Itu bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kesulitan bisa dipecahkan. Apalagi ketika Allah SWT telah menetapkan dalam Firman-Nya dengan satu kepastian inna sesungguhnya. Ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, keyakinan bahawa setiap kesulitan ada kemudahan itu bisa kita rasakan. Betapa itu merupakan karunia dari Allah SWT, cuman banyak dari manusia yang, yang tidak menyadari. Dulu ketika masih kita tidak punya apa-apa, makan pun kadang-kadang makan kadang tidak, hmm. kemudian sekolah pun kadang-kadang bayar kadang-kadang tidak, sehingga tidak jarang kemudian dipecat oleh sekolahan. Kehidupan begitu sulit, kemudian kita semakin tumbuh, semakin Berjalan dengan waktu Allah berikan kemudahan-kemudahan Sehingga kemudian kita mendapatkan kemudahan-kemudahan Dalam bentuk bekerja Atau dibantu orang Atau sesuatu yang lainnya Sehingga kita terlepas dari kesulitan-kesulitan yang sebelumnya Nah seringkali orang menganggap itu adalah upaya dia sendiri Padahal itu semua tidak lepas daripada karunia Allah SWT Jadi harus kita yakini Pak tadi Kemudahan itu yang pertama kali di dunia Ketika kemudian seseorang mendapatkan suatu bentuk penyakit penyakit itu menjadikan kronis buat dirinya dia berharap untuk dapat kemudahan yang berarti kesembuhan tapi ternyata sampai meninggal dia tidak mendapatkan kesembuhan maka saat seperti itu kemudian apa yang diperoleh daripada orang yang seperti itu bisa jadi kemudian yang pertama adalah Allah jadikan dengan cara dia sakit itu bahawa kemudahan Allah maafkan dosa-dosa dia Allah tingkatkan derajatnya dia Allah jadikan orang-orang di sekitarnya begitu apa, belas kasih kepadanya Mendoakannya dan sebagainya Itu adalah bagian daripada kemudahan yang Allah berikan Yang jangan dianggap kemudahan itu selalu bersifat material yeah. Jadi bisa material, bisa non-material Nah kalaupun kemudian di akhirat lebih lagi daripada kesulitan-kesulitan itu Pasti Allah akan berikan balasan ketika orang itu bersabar, ketika orang itu uh, berido Bahkan kita syukur kepada Allah atas apa yang dia peroleh hmm. Baik yang kemudian dirasa sedikit olehnya maupun dirasa banyak itu Jadi yang jelas Kemudian Allah akan berikan di dunia Sampai kepada hmm. Kemudian yang paling enak adalah di surga hmm. Kemudian yang semuanya ada di sana Dan orang tidak akan mungkin pernah mengalami kesulitan apapun di sana hmm. Makanya dalam kehidupan dunia ini Jangan pernah anda Berangan-angan Hidup ini 100% mulus Hidup ini akan anda peroleh secara sempurna Enak semuanya, enggak mungkin Karena justru hidup ini adalah tempat untuk ujian yeah. Ada saat susah, ada saat senang Saat senang kita bersyukur, saat susah kita bersabar Dan inilah nilai daripada Ibadah kita itu di sisi Allah taala. Jadi kerikmatan yang hakikatnya dari surga nah, semuanya, semuanya. Bagaimana dari Allah Maka hmm. kita harus selalu kembalikan Setiap ada masalah, kembali kepada Allah Jangan cuma waktu meninggal ada orang meninggal inna wa inna Tapi setiap kali kita mendapatkan Sesuatu ni'mat Alhamdulillah yeah. Kita dapat sesuatu musibah Kita sabar Sekarang yeah. kita nyatakan Inna Allah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Kita Sapa rekan Daktah yang lain Sebelum melanjutkan Jawaban nomor 2 Ini Surya hmm. Nomor 2 Kita saparkan dulu Yang sudah bergabung Assalamualaikum Daktah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak mohon maaf Bisa dikecilkan dulu Radionya ya. Iya ah. Baik atau Bapak menjauh saja dari Sawat radionya Iya silakan Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Iwan Ini sekarang Iwan silakan Bapak Pak Di mana Bantah pemikiran orang Atau punya pemikiran Jadi Allah tuh tidak menakdirkan Suatu gitu apa? Kalau Allah soleh, soleh. Kalau tidak menakdirkan Soleh Saya akan sole Kalau Allah mendekat Sebakang Saya akan bakang Terus Kenapa saya harus berusaha Gitu Pak Mentak Nah itu kenapa? cara Membuat saja di mana gitu hmm. Hmm. Itu yang hmm. pertama Pak. Ya. Itu yang kedua, Pak Itu yang kedua kalau takut aman setan itu siri enggak pak? Tambah? Itu aja ya. Takut tamat, tamat. Kalau takut aman setan itu siri enggak? Langsung setan. Yeah baik. Itu saja. Ya pak Yulat. Yeah. Hai baik. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Yeah. Baiklah kalau saya. Anggap cukup dengan Pak Dari tadi itu ya, ya, ya, ya. bahawa obat uh, memang kita selalu kembali kepada Allah, ya. dengan keyakinan semua nikmat dan karunia yang kita peroleh hmm. adalah berasal dari Allah, dan begitu pula segala sesuatu yang bersifat musibah juga kembali kepada Allah, dan itu juga ada kaitannya dengan... Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini Makanya Allah tidak pernah Perbuat zalim kepada hambanya Allah tidak akan menah Zalim kepada hambanya Makanya kalau kita sakit Kita berharap disembuhkan oleh Allah Kalau kita miskin Kita berharap oleh Allah untuk diberikan rezeki yang melimpah Kalau kita bodoh, kita berharap kepada Allah untuk diberikan Apa ini? Ilmu yang bermanfaat Tetapi tidak menafikan Untuk kemudian kita harus berusaha dan usaha Nah ini sekaligus berkaitan dengan pertanyaan Pak Iwan adanya pemikiran bahawa uh, taktul itu uh, sebenarnya kembali kepada manusia kalau orang itu apa ini mau pintar ya harus dia belajar kalau mau orang itu saleh dia harus apa uh, meningkatkan kualitas amalnya karena dia ada kaitan dengan Allah ini adalah keyakinan kaum mu'tazilah ya disebut dengan free will nah lawan daripada itu keyakinan sebagian orang yang mengatakan Bahawa kita ini tidak punya kandang apa-apa. Yang kandang seluruhnya adalah kandang Allah SWT. Mau jadi orang soleh, mau jadi pejat, mau jadi maling, mau jadi apa saja. Itu semua kembali kepada Allah. Karena kita sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya kita tidak punya pilihan lain. Sudah. Jadi kalau kita ini jadi peminum, itu salahnya Allah. Bukan salah kita. Nah, keyakinan seperti ini jelas keliru. Keyakinan yang pertama keliru. Keyakinan yang kedua juga clearin Allah mengatakan wa mata shauna illa ainya sya Allah. Apapun kehendak kamu maka tidak akan terlepas daripada kehendak Allah. Apa yang harus kita jelaskan ini eh manusia kepada pelabuh yang pertama jangan kamu sombong. Oh kamu itu berdiri sendiri kamu dari mana asal usulmu dan apa yang ada dalam diri kamu itu adalah sesungguhnya, semuanya berasal dari Allah Terutama dua hal hmm. Yang menentukan manusia ini kan dua hal Yang pertama adalah kemauan Sehingga kita ada kemauan untuk sekolah Kemauan untuk bekerja Kemauan untuk ini Kalau tidak ada kemauan, jadi orang gila itu. Yeah. Jadi tidak jelas arahnya kemana kemari kan Yang kedua, ada potensi, ada kekuatan Sehingga anda berjalan, sehingga anda naik-naik mobil Sehingga anda apa, uh, melakukan semua aktivitas anda Itu ada kekuatan saya mau tanya Kemauan ini siapa yang menciptakan Potensi yang ada pada anda itu siapa menciptakan Coba kalau anda kemudian terbaring di tempat tidur saja Karena sakit keras Tidak bisa berbuat sesuatu Apa anda bisa berbuat sesuatu Hanya bertahan begitu saja Maka hakikatnya kemauan dan kekuatan Ini adalah merupakan Ciptaan Allah SWT Berasal dari Allah SWT Jangan kamu nafikan itu Nah semua Langkah-langkah kita kita bangun di atas kemauan dan potensi itu. Makanya kita tidak akan terlepas dari Allah SWT. Sementara orang yang kedua tadi mengatakan, akidah ini kan hanya seperti robot saja. Kalau saya bejat ini kan terpulsi sama Allah. Kalau kemudian saya apa ini soalnya itu karena Allah. Saya tanya, kalau memang itu karena Allah, kenapa kamu tidak memubah? Dari mana kamu tahu kandang Allah kepada Allah tidak pernah mengendaki yang buruk? Allah selalu mengendaki yang baik Makanya Allah turunkan ajaran Allah ini Agama Islam Untuk mengarahkan orang supaya baik Kamu sholat Supaya kamu benar Untuk mengontrol diri kamu Kamu puasa Supaya kamu kendalikan dari maksiat Kamu keluarkan zakat Supaya kamu jangan jadi orang pelit Perhatikan kepada orang miskin Kamu melaksanakan ibadah semua ibadah Itu dilakukan dalam rangka Untuk kepentingan manusia itu sendiri Dan itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri Allah tidak pernah putus sama kita Makanya biasanya orang yang pecat ah ini kan ganda Allah, tapi orang yang baik lain lagi ya, yeah. oh, dia berusaha ke arah yang baik tapi kemudian dia berdoa ya Allah mudahkan aku selalu dalam kebaikan jadi ada dua hal, hmm. yang pertama potensi manusia artinya sebab-sebab harus dilakukan manusia kalau mau baik harus melangkah ke arah kebaikan itu, harus berwuduk harus sholat, harus mencari ilmu harus melakukan langkah-langkah untuk bisa mencapai kesalehan itu tapi kalau kemudian anda tidak mau semua itu, maunya minum khamar, maunya berzina, maunya tidak benar. Mau masuk surga dari mana? Perbuatan anda sendiri yang anda lakukan seperti itu. Jadi tidak benar. Dengan kemudian orang mengatakan, ayah saya berjad, ini kan dari Allah. Tidak betul. Sesungguhnya itu dari dirinya sendiri. Yeah. Makanya sebab-sebab untuk ke arah surga kita disampaikan oleh Allah begini. Lakukan itu. Diarahkan menurut agama ini. Tapi ketika kita tidak mau, salahnya siapa itu? Iya. Yeah. Allah katakan tersurat insan in in apa uh, uh, Allah uh, Allah menyebutkan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan kepada manusia ini hidayah petunjuk. Ini yang benar mengarah surga, ini yang tidak benar mengarahkan neraka. Tergantung manusia Mau memilih yang mana hmm. Kalau mau memilih surga Maka jalankan seluruh ke arah surga Sampai kamu mencapainya Jangan kamu berbuat yang ke arah neraka maunya surga Tidak bisa hmm. Nah, Kalau kamu kemudian inziu arahkan ke arah neraka Kamu harus menghindarinya Dan itu semua diperingatkan oleh Allah kalau kemudian anda melakukan itu, jangan salahkan dirinya, diri kecuali diri, diri, diri anda sendiri. Makanya kembali kepada pernyataan tadi itu, wahatashau na illa ya sya Allah. Semua kembali kepada Allah disebabkan adanya kehendak dan potensi ada pada diri anda, tetapi Ketetapan Allah telah menetapkan bahawa Allah akan bersikap adil kepada orang yang menjalankan sesuai dengan kehendak dan potensinya itu sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Ketika kemudian dia melanggar sendiri, maka dia akan mendapatkan hukumannya sesuai dengan perbuatan sendiri. Yeah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Mm. Adapun takut kepada syaitan ini menunjukkan lemahnya iman masuk syirik ya, kan. Tidak. tidak. Tapi menganggut, menya, menya, menya, menganggut, menyangkut masalah lemahnya iman karena hmm. kalau kita yakin kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan ya, wa bi'izzatika la agwi annahum ajma'in illa ibaraka minhum mukaffin. Karena kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan umat manusia seluruhnya kata syaitan kecuali hambamu yang ikhlas. Nah, kalau orang itu ikhlas, tidak mungkin dia takut sama syaitan Kenapa? Dia yakin kepada Allah dan dia akan mendapat perlindungan dari Allah. Yeah. Makanya kalau ingin Terjaukan dari syaitan Jangan tahu dari syaitan Maka banyak baca audwilaimna syaitan Atau berbanyak baca astagfirullahaladzim Baik Sebelum jeda kita sapa Satu orang lagi Raka-raka yang bergabung Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Purwanto di Regasi, Pak Regensi ya? Irigasi Bekasi. Irigasi Baik iya. Pak Purwanto, silakan. Iya, mau nanya dengan Ustaz Nesab ya, silakan. Ada hadis yang mengatakan Kita dilarang untuk memasang gambar ya Hmm. Uh, maksudnya gambar makhluk bernyawa gitu, kan? Bagaimana hmm. kalau hukumnya foto itu, kan? Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita memutuskan suatu perkara tanpa hmm. ketentuan Allah, kan kita pasif, ya, munafik hmm. dan kafir. Hmm. Nah, sementara kita ini hidup kan di negara Indonesia ini, hmm. sedangkan hukum yang berlaku kan bukan bukan ketentuan dari Allah itu bagaimana, kan? Jadi, hmm. terus mohon dijelaskan definisi itu. Ya, apa definisi sihir sihir ya. nah. itu tak terima kasih Baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya tiga pertanyaan ya, ya. <laughs> barulah kita jawab sesuai dengan kapasitas waktu yang ada ya, ya yang pertama menyangkut masalah gambar memang ada, ada dalam hadis Ibnu Bukhari Rasulullah katakan la anallahul musawirin huh? Allah melaknat orang yang menggambar gambar untuk menggambar ini ada beberapa tafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Gambar yang pertama adalah gambar yang dibuat dalam format yang menonjol, yang menonjol, yeah. dan kaitan dengan gambar-gambar yang bernyawa. Mm -hmm. Karena itu ada keterangan dari Abu Abbas larangan tentang gambar yang bernyawa. Kalau gambar itu sifatnya yang tidak menyewa seperti apa ini kelapa ataupun gunung atau alam, tidak ada masalah. Yang adalah gambar menyewa. Apakah itu nyawa seperti binatang ataupun manusia? Dan itu kaitan dengan gambar yang menonjol, ya, menonjol. Artinya seperti timbul, seperti apa ini uh, arca ataupun ya, ya. apa, uh, perbentuk. Gambar yang kedua sifatnya dia melukis hasil karya tangan. dan hasil karya tangan itu berarti dia melihat orang, dia gambar sesuai dengan yang ada pada orang itu, sesuai dengan kemampuan melukisnya itu. Kemudian gambar yang ketiga dilakukan merupakan satu bentuk apa? pencepretan gitu ya hmm. ataupun penangkapan terhadap apa pakaian daripada yang di, yang yang di foto itu, ya. yaitu melalui kamera melalui apa alat-alat uh, uh, ya. elektronik yang ada ini. Nah untuk yang pertama dan kedua itu para ulama sepakat haram hukumnya. Hmm. Untuk yang pertama dan kedua para ulama sepakat hukumnya. Adapun yang ketiga berkaitan foto ada perbedaan hmm. Ya ada perbedaan tetapi Uh, apa uh, larangan untuk memajang untuk memajang foto-foto hmm. itu hmm. adalah sangat kuat sekali karena ketika foto itu sudah dipajang di rumah ya itu akan menunjukkan penghormatan terhadap foto itu yeah. lebih daripada itu akan nampak sekali bagaimana pengaruh foto itu yaitu pada saat seseorang terkena apa seher atau terkena sorak gangguan cin Ketika orang itu terkena gangguan jin Maka Saat dirukia Jin itu bisa keluar sebentar Setiap saat Dia bersembunyi di belakang foto itu hmm. Makanya kalau ada orang ingin merukia Seseorang yang mengkarenak jin Kalau ada foto-foto Harus diturunkan itu yeah. Karena dia akan bersembunyi di tempat itu Nah Itu gambaran yang apa nih? Gambaran ketiga Makanya Lebih baik dihindari Lebih baik dihindari Nah uh, Apalagi ada hadis Nabi SAW Bahawa Tuhan rumah hakim itu malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya yeah. dan di antaranya ada anjingnya mm -hmm. si yang ada anjing dan gambarnya malaikat tidak masuk. Nah, gambar ini bisa bentuknya adalah yang model tiga diganya dari itu secara umum. Jadi ya, ya. maknanya ini yang harus kita cari. Walaupun berkaitan dengan atau kita lanjutkan nanti setelah jeda. Ya, setelah jeda ya, ada ya, panggilan lagi masih dua pertanyaan ya. tentang ya. definisi sihir dan uh, bagaimana menyikapi hukum yang berlaku di negara kita. Baikkan tentunya anda masih punya kesempatan untuk bergabung bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Bagi anda rekan-rekan yang uh, menginginkan untuk mendengarkan kajian-kajian akidah bersama Azhar Farid. Di poin-poin yang sebelumnya Anda bisa akses di situs www.alislamu.com Jadi Anda bisa bergabung di alislamu.com al Untuk mendengarkan kajian-kajian Nusad -kajian Farid Ahmad Uqbah di bidang akidah Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Baik, rekan-rekan kita, kita lanjutkan kembali Bagi Anda yang masih ingin mengajukan pertanyaan kepada beliau anda bisa bergabung di 8816363, namun kita selesaikan dulu pertanyaan dari Pak Purwanto Ustaz ini tentang hukum dan tentang definisi sihir Ustaz. Ya, Al-Qa'la Fikum, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua Pak Purwanto, bahwa kewajiban bagi setiap Muslim untuk berhukum dengan hukum Allah. Maka siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah Dan kemudian dia menolak hukum Allah Maka orang seperti itu adalah orang kafir Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa Meskipun dia mengaku orang muslim Adapun dari itu diungkapkan oleh Allah dalam surat apa ini, Al-Ma'idah ayat 44 Kemudian orang yang kedua adalah orang yang berhukum dengan hukum Allah Dan dia meyakini terhadap hukum Allah itu namun dalam satu masalah tertentu karena hawa nafsunya mm -hmm. dia menggunakan hukum yang lainnya. Mm -hmm. Maka orang seperti ini aku orang zalim mm -hmm. dengan tetap meyakini bahwa hukum Allah itu adalah yang terbaik karena faktor hawa nafsunya. Begitu pula orang yang fasik, dia menjalankan hukum Allah tapi dia langgar sendiri. Mm -hmm. Hukum Allah itu. Nah, uh, Ketika kita berada di wilayah yang jelas-jelas seperti diungkapkan oleh mereka tidak berdasarkan hukum Islam, tetapi berdasarkan undang-undang yang ada itu mereka menyebutkannya sumber hukumnya adalah Islam, kemudian e, budaya setempat dan e, hukum Belanda. Artinya hukum Islam juga diadopsi, tetapi tidak secara keseluruhan. <tuh> Makanya apa yang bisa kita lakukan dalam posisinya seperti ini? Kita harus menjalankan hukum Islam semampu kita Tertakulah yeah. kepada Allah semampu kita Tapi terus berusaha untuk bagaimana bisa menerapkan hukum Islam secara keseluruhan Sampai Allah memberikan jalan keluar ke arah itu mm -hmm. Dan kita tidak diminta yang pertama jawaban Karena kita belum berhasil dan berbawanya mm -hmm. Tapi usaha kita sudah maksimal Yang jelas kita tetap berusaha ke arah itu Kemudian uh, berkaitan dengan uh, masalah sihir Sihir ini disebutkan oleh Allah Jantarnya dalam surat Al-Baqarah ayat 302 Yaitu Allah menyebutkan Wattaba'u matatu syaitinu ala murki Sulaiman Wama kafar kafaru Sulaiman Walakin syaitina kafaru Yu'allimunan nasa sihar Ya Bahkan Nabi Sulaiman tidak kafir Tetapi sungguhnya yang kafir adalah Syaitan-syaitan itu mereka kafir dan mengajarkan manusia seher. Jadi kalau kalitanya apa definisi seher? Syekh Abdul Salam Bali, rahimahullah, dalam kitabnya as-sarimul batar fi tasyadil sehara tlah shar. Syeikh Abdul Salam Bali ini ahli tentang bersihiran. Ia yeah. ya. boleh menyebutkan bahwa seher itu definisinya adalah setara bahasa. Seher itu artinya hal sesuatu yang menarik. Hmm. Wa inna min al bayanil sehara semuanya diantara. Pemaparan orang itu bisa menarik, itu secara bahasa. Tetapi secara syar'i seher itu adalah huwa wa ittifaqun بين الساحر والشيطان على أن يقوم الساحر بفعل بعض المحرمات أو الشركيات في مقابلة في مقابلين مساعد الشيطان الله وطاعته فيما يطلب. Jadi seher itu adalah merupakan kesepakatan antara tukang seher dan syaitan. Yeah. maksudnya syaitan jin. Ini tukang seher yaitu dukun apa-apa yang lainnya yang bekerjasama dengan setan jin sepakat di mana tukang sihir itu menggunakan cara-cara yang haram atau syirik sesuai dengan permintaan si jin itu untuk kemudian si jin membantu si orang yang tukang sihir itu sesuai dengan kehendaknya atau keinginannya nah itu ada 8 macam bentuk sihir Artinya berapa macam cara-cara tukang seher melakukan sehernya mm -hmm. Ada 8 macam mm -hmm. Kemudian ada 8 macam, atau 9 macam model seher Ini yang perlu difahami Kalau cara tukang seher bekerja Udahlah kita tidak pernah penting kan? Yeah. Tetapi bagaimana pengaruh seher ini Ini yang berbahaya Jadi ada seher yang memisahkan suami istri Jadi tukang seher Atau setan yang bekerja untuk tukang seher itu Mempengaruhi suami istri itu Untuk mereka tidak damai Selalu ribut aja, sedikit ngomong salah ribut, jadi bikin ribut, ribut terus. Nah hati-hati itu. Kadang-kadang suami istri tidak menyadari di sana ada peranan setan yang berusaha untuk mencari breakan antara keduanya dan itu bisa timbulnya dari tukang seher. Nya ini yang kita waspadai. Kemudian yang kedua, jadi bisa bisa se, tukap bisa suami istri bisa apa kawan menjadi permusuhan itu semua karena pengaruh seher. Ada seher yang menyebabkan orang cintanya Obon suka licus mati-matian. Padahal tadinya bintinya luar biasa. Mm -hmm. Jadi dibikin dengan bentuk seher itu, ya, apa nyakah itu emu pale atau apalah <laughs> namanya ya? Yang jelas itu adalah bentuk daripada seher. Yeah. Kemudian ada seher yang bentuknya membuat orang gila. Kotanya mm -hmm. dirusak sama dia. Ini pengaruh seher. Kemudian ada seher yang bersifat orang itu kumuh aja, kumal aja, malas aja. Dibikin orang seperti itu. Termasuk malas ibadah, melalui segala macam Ya. Kemudian seher yang kemudian bentuknya seperti apa, kayak apa, bisikan-bisikan, bisikan-bisikan hmm. tapi nggak jelas, atau bisikan-bisikan yang mengarahkan kepada yang nggak benar, bahaya itu tadi, atau seher yang bikin sakit orang seperti sarket segala macam, Tahu-tahu yeah. ya, ada paku di perutnya segala macam yeah. seher juga, atau seher yang menyebabkan orang berdarah-darah, padahal kemudian dia sebenarnya sehat, hmm. tapi sering berdarah-darah itu karena pengaruh seher itu yaitu utama darah istihada. Jadi orang yang men tapi habis-habis meninya dibikin lama begitu. Atau kemudian seher yang kesembilan menyebabkan orang enggak bisa menikah. Hmm. Dibikin orang itu impotensi, dibikin orang itu apa dia tidak bisa berhubungan suami istri. Oh, ya. padahal dia sedang masalah tapi dipengaruhi oleh sihir itu bisa terjadi seperti itu. Ini ada sembilan macam sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir itu dalam memperdayakan manusia-manusia yang kemudian jauh dari Allah SWT. Makanya jangan suka bengong, jangan suka kemudian ini berbuat maksiat, ya. atau jauh dari Allah. Maka dengan cara kita dekat kepada Allah, terutama dekat dengan Al-Quran, itu akan menjauhkan kita dari pengaruh sihir dan apa yang ini mengaruh syaitan. Allah wa'ala, insyaAllah. Baik, kita sampai kembali yang lain. Assalamualaikum, Tertah. Halo, Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan. Asalamualaikum cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa ini, Bapak? Dengan Bapak Putra. Bapak Putra. Putra di mana Bapak? Di Cakung. Cakung. Ya, Bapak. Ya. Silakan Bapak Putra. Cepat. mau nanya apa hukumnya musik Islami itu. Apa? Musik Islami. Musik, Islam. musik Islami. Ya Ada musik Islami, Pak? Ya, musik Islam. <laughs> Iya. Iya <laughs> oh, ada nasib, ada yang nasib. Iya, Pak. Nasib kata kemana. Yang... Nanti wah dengar jawabannya, eh, ah. lup, oh. Pak, ,ORHALM ,ORHALM ,ORHALM. pak Putra, Distur, ya. Iya. Itu saja, Pak. Cukup ya. Alhamdulillah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tekes-tekesnya. bertanya satu saja. Singkat-singkat jawab. <laughs> Hukum musik Islami. Kalau ada musik Islami, nanti ada orang bilang diskus Islami lagi, Pak. <isher vibes> ya Pak. Enggak ada sih musik Islami itu, Pak. Itu jadah bikinan-bikinan untuk menyesatkan, ya. Karena memang musik itu dilarang dalam Islam, kecuali hanya rebana saja. Yang lainnya dilarang, atau? Ya, yang di Bukhari. Sebab di antaranya Rasulullah menyebutkan dalam Bukhari, ya. Ala ala ala nasi apa ni? Istighlalil wal Hara wal Ma'asif. Ada di antara manusia nanti Yang akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan apa ini sutra buat orang laki, dan kemudian musik-musik. Mahathir itu Musik-musik. Ketika -musik. itu terjadi di fase kita sekarang orang begitu hidup ikotnya dengan musik-musik itu. Bahkan sebagian merasa tidak nyaman kalau tidak dengarkan musik. Yeah. Jadi beda dengan musik, beda dengan nas nasyid. Kalau musik yang ada sekarang itu itu hampir semuanya terlarang kecuali rebana. Ya, kecuali rebana. Tidak ada-ada-ada khusus. Tapi kemudian musik-musik yang lain seperti gitar, kemudian soloing, kemudian apa ya Piano dan sebagainya itu Apalagi ditampilkan dengan model-model yang kesetanan itu, yang jelas itu hmm. adalah sesuai malam kesetan. Makanya Bukhaya mengatakan pengaruh musik pada jiwa ibarat pengaruh racun terhadap badan. Hmm. Orang kalau tidak sadar itu, dia akan racuni dengan musiknya. Dan seperti mana orang ketika melepaskan musiknya, nikmat hidupnya. Kerana dia akan jadi setan makanya orang yang sudah mendengar musik itu akan kesetanan terus kepalanya menjulur-julur gitu ke kanan ke kiri terus kakinya goyang-goyang kamu kesetanan betul dia itu pengaruh musik karena setan akan mempermainkan dia tetapi kalau yang kedua nasyid nasyid itu bait-bait syair pantun-pantun yang dilantunkan oleh lisan seseorang tanpa disertai musik nah itu boleh hmm, itu nasyid itu nasyid namanya tapi kalau nasyid disertai dengan musik tidak boleh lagi jadi musik namanya Nah itu jadi musik Apa Islamit? Tidak ada itu musik islami itu Saya katakan tidak ada musik islami itu hmm. Karena kalau digatakan musik Ia menyeluruh hmm. Dan itu akan menyesatkan Makanya sebaiknya Pak Putra dihindari semua itu Kalau memang ada nasib-nasib itu ungkapan-ungkapan Pantun-pantun bait-bait syair Yang diucapkan oleh lisan Tanpa disertai musik I Itu boleh Nah, itu namanya nasyid namanya. Hmm. Ini, bukan nasyid lagi. Gadeg-gedeg lagi itu. Tidak dibenarkan itu, Allah a'lam. Ya, baik kita sapa kembali yang lain di belakang. Pak siapa Pak Fitran ya, tadi? Ya. Datang Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa di mana? Nama Abdillah di Mengarai. Pak Abdillah silakan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya Pak Abdillah. Ini mau Ustaz mau nanya. Hmm. Kan kalau doa Penutup itu kan kita baca rupanya, kita baca nabi dunia asana akhir dunia asana, akhir dunia asana itu pasal hmm. jadi pertanyaan saya begini itu di kalau itu ya akhir dunia asana itu kan akhir dari kebaikan, ya, pusat yang, hmm. kebaikan nah akhir kebaikan itu terus ditambah lagi dengan pembebasan dari abn-raka eh, apa enggak Double itu ya Pak Ustad ya mm -hmm. permintaan kita. Artinya kalau akhir yang baik itu kan pastinya kan bebas dari neraka. Mm. Nah, ini, ini pengertian yang nah, salah barangkali dari saya gitu Pak yeah. nah, nah, Terus main terjelasin uh, si dunia sana itu apa akhirat sana apa dan mm -hmm. sampai ke makin aja banyaknya gitu Pak mm -hmm. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya warahmatullahi. Eh, ayat ini bukan sebagai ungkapan doa terakhir Pak hmm. Tapi bisa dibaca pada awal doa, tengah doa, ataupun akhir doa, enggak ada masalah hmm. Jadi ini bukan menunjukkan akhir doa Pak Tapi ini doa mengandung seluruh kebaikan Jadi eh, dalam surat Al-Baqarah ayat 201 itu disebutkan ya, Doa itu disebutkan Rabbana adina fid dunya hasanah Ya. Kemudian, wafil akhir dehasana wakin adaban nafsu. Ayat ini termasuk Pak Abdullah yang disalahfaham banyak orang. Ya. Dianggapnya oleh sebagian orang doa ini adalah sebagaimana disebutkan suatu sabu jagad. Ya. Artnya minta dunia, minta akhirat kita. Ya. Padahal doa ini tidak ada kaitan dengan dunia. Artinya permintaan pada dunia, dunia itu berkaitan dengan uang, berkaitan dengan kedudukan, berkaitan dengan apa, pria atau wanita, berkaitan dengan harta, itu isi dunia itu. Dan ayat itu tidak mengharta berkaitan dengan itu. Ayat itu berkata mm -hmm. Robbana Atina Fit Dunya Hasanah, Ya Allah berikan kepada kami di dunia apa yang kita minta kebaikan. Mm -hmm. Artinya apa, Pak? Bagaimana kita dalam kehidupan dunia ini dalam kebaikan-kebaikan-kebaikan? Itulah yang Allah katakan faidah faral ta'fansab. Kalau kamu selesai melakukan satu kebaikan, lakukan kebaikan berikutnya. Makanya Imam Syafi'irahim Allah mengatakan siapa yang tidak disibukkan dirinya dengan kebaikan, maka setan akan menyibukkan dia dengan keburukan. Hanya ada dua kemungkinan, saja, pak? Kalau Bapak tidak sibuk dengan kebaikan, setan akan menyibukkan anda dengan keburukan. Nah kita minta kepada Allah Ya Allah selama aku di dunia ini Jangan engkau sibukkan aku dengan keburukan apapun ya Allah Tapi sibukkan aku dengan kebaikan-kebaikan Kebaikan saat di rumah bersama anak istri Kemudian kita sholat Kita bermunajat kepada Allah Kalian kebaikan-kebaikan Jangan nonton TV dulu Jangan apa Kemudian uh, telepon isinya ngumpat-ngumpat Apa Uh, ngomongin orang ataupun kala macam Meskipun di rumah Orang bisa maksiat Nah kemudian Yang kedua Ketika kita berada Di tengah jalan di masyarakat Atau di kantor Dimana saja Kita minta kepada Allah Untuk selalu diberikan yang kebaikan Kebaikan kebaikan. Ketemu orang senyum Memberikan salam Karena dalam susah kita bantu Kita kebaikan kebaikan Mulai kita bangun tidur Sampai kita kembali kembali tidur kita minta kepada Allah itu Bukankah itu baik? Hmm. Sangat baik sekali Karena kita ingin dengan kebaikan-kebaikan itu Sebab apa? Hawa nafsu manusia tidak suka beri yang baik itu Hawa nafsu manusia cenderungnya kepada apa? Mahasiat inna nasa la amartum bisu Cenderungnya jiwa manusia itu kepada yang, yang buruk Tapi kemudian dengan arahan Allah itu Kita minta dalam kebaikan-kebaikan Semua dijaga Jadi kebaikan dunia Wahfi akhirat yang hazana dan dalam akhirat nanti mendapatkan kebaikan kebaikan apa? Bahwa apa yang sudah kita peroleh di dunia Allah balas dengan yang sentiasa, bahkan lebih. Mm -hmm. Kalau kemudian ada sesuatu yang tidak tidak berkenan, karena sesuatu dosa kita berharap Allah ampuni. Kalau kemudian antara kebaikan dan keburukan di akhir itu sama, kita bisa juga oleh Allah. Ataupun kita dimaafkan oleh Allah. Kembali kepada Allah. Maka kita minta, Ya Allah jangan Engkau masukkan kami dalam neraka. Mm. waqina, kena, ada kami ya Allah. Jangan engkau masukkan kami ke dalam neraka. Nah, Rasulullah, menyebutkan, Hiz, R R Bukhari, Rasulullah menyebutkan dalam Hadis Radh Bukhari, Rasulullah menyebutkan apa? Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah masuk surga hanya berdasarkan amalnya toh, hmm. tetapi dia akan masuk surga dengan rahmatnya. Hmm. Makanya. Jangan anda berharap dengan amal anda pasti masuk surga Tapi lebih daripada Amal yang anda lakukan maksimal itu Berharaplah kepada rahmat Allah Sebab kalau amal anda dibalas oleh Allah Sesuai dengan ketentuan Allah Habis Sebab keburukan kita biasanya lebih baik daripada Kebaikannya itu makanya Kita mengharap ada Allah kepada Allah Teruslah kita diampunkan Dan amal kita diterima Dan di akhirnya tidak ada lagi hukuman di neraka Nah kalau kita itu doakan dengan keyakinan yang utuh Maka Allah akan memberikan kepada kita itu. Makanya Rasul mengatakan, "Udu Allahah wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah Dan kamu yakin. Pasti itu akan menjadi kabulkan oleh Allah. Insyaallah Pak Abdul, kita bisa dapatkan tabarwat wasilah. Baik, sampai di penghujung waktu kita kita beri kesempatan satu lagi rekan-rekan tayang -rekan bergabung. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Dengan langkung nih, Pak. Lagi di jalan nih. Oh Baik, silakan Pak. Hey, nih ada dua pertanyaan. Si, Pak, yang pertama nih masalah apa? Uh, sholat nih tahajud misalkan jampanya gitu Pak ya? Tahajud. Iya ya, Kadang kan orang saya dengar-dengar nih Pak ya, hmm. kadang di apa? Di ceramah, di buku-buku dibilang tahajud itu, kalau misalkan kita rajin, kita pasti akan dikabulkan apa yang dikinta. Hmm. Tapi dalam prakteknya terkadang saya nih pribadi. Saya berpikir Saya ini menyembah Allah Apa pengen dapat dikabulkan Karena tahajudnya hmm. Jadi takutnya akhirnya larinya ke Sirik nih Pak Ustaz hmm. Benar gak sih begitu Pak hmm. Yang kedua Mengenai batas toleransi kehidupan sosial Sebagai umat Islam hmm. Itu batasnya sampai bagaimana sih Pak ya. Apakah sampai pada saat kita masih terganggu Dengan aktivitas orang lain Atau sampai kita Ini gak ada batasnya gitu, jadi biarin aja orang itu sampai mengganggu aktivitas kita, walaupun itu menggangguinnya, ketakarannya itu uh, misalkan membuat kebisingan gitu Pak Ustaz ya. itu lagi Pak Ustaz, terima kasih ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wa wa Ya Barakasihikum wa Allah SWT menyebutkan tentang tahajud ini dalam surat al-Isra hmm. ayat 79 wa minal layli Fatahdjud <tuhajad> bhi nafilah laka, asa ayabathak rabbuka, makawam mahmudah. Ya, pak Jun dalam surat Al Isra ayat tujuh Allah mengatakan di antara malam, pengulah engkau bertahjud sebagai suatu amalan yang sunnah. Hmm. Barangkali dengan itu engkau ayah Muhammad akan diangkat tahajud oleh Allah. Jadi ada dua hal ini, pak Jun. Yang pertama amalan ibadah tahajud itu adalah amalan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan amalan itu jika kita laksanakan maka kita akan mendapatkan pahala. Mm -hmm. Nah tetapi di dalam amalan tahajud itu, bisa menjadi media untuk kita mengungkapkan keinginan-keinginan kita kepada Allah. Senadaual. Yeah. Amalan tahajud itu sendiri. Yang kedua menyampaikan keinginan kita kepada Allah Apa yang kita inginkan Jadi Sebagian orang menganggap Sebagaimana tadi saya agar Pak Agung Kalau mau minta sama Allah tahajud dulu hmm. Atau minta dengan cara tahajud ya Itu berarti Permintaannya lebih didulukan daripada tahajudnya Jadi ya. tahajudnya men menyusul Untuk mencapai keinginan permintaan itu Jadi itu kurang bagus Makanya Pak Agung Meskipun itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Ya. Karena tahajud ini media untuk kita mendekatkan kepada Allah. Dengan mendekatkan kepada Allah kita minta kepada Allah. Sama, umpamanya oleh Masalahah, sebagai contoh saja, seorang anak ketika merayu orang tuanya ya. untuk mendapatkan sesuatu. Kalau dimotor pak, minta dong, Pak. Kan orang tua akan apa? Cegah gitu ya. Tapi kalau melalui proses yang halus, pendekatan-pendekatan, macam-macam. Nyabu dulu, ngepel dulu. Itu bisa menjadikan Orang tua lebih apa? Yeah. Lebih memperhatikan gitu mm -hmm. Ini sekadar pemisahan saja Makanya Kalau Bapak ingin benar Tahajudlah dulu mm -hmm. Tingkatkan kualitas tahajud Yang menjadikan Bapak dekat dengan Allah SWT Ini nasihat penting disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darami Abu, Abu Sulaiman menasihati kepada muridnya Ahmad Al-Hawari hey, Muridku Ahmad katanya Abu Sulaiman Jadilah kamu seperti bintang kalau kamu tidak bisa jadi seperti bintang Jadilah kamu seperti bulan Kalau kamu tidak bisa menjadi seperti bulan Jadilah kamu seperti matahari Yang tidak pernah bermaksud kepada Allah Mereka bertanya Wahai oh, guru Kenapa kok matahari diakhirkan Matahari kan lebih terang Kemudian matahari lebih terang daripada bulan Bulan Kenapa bulan Kemudian Dibawa daripada bintang Bintang kan lebih lebih redup Yeah. Jadi kita lihat apa maknanya itu wahai muridku. Lihatlah bulan bintang itu dia muncul di tengah malam. Maka kamu jangan terlalap tidurmu tanpa kamu berbuat seperti bintang. Bangunlah kamu di tengah malam itu. Kalau kamu tidak kemudian mempunyai kemampuan lebih, kamu boleh berbuat seperti bulan yang dia sudah mulai melek awal malam itu sampai akhir malam dia dia melek terus Ibadah terus. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, maka siang kamu jangan berbuat maksiat seperti matahari. Mulai peredaran awal sampai dia tenggelam tidak pernah maksiat kepada Allah. Ini nasihat Abu Sulaiman adarannya kepada kita. Kalau kita ingin menghidupkan tajud. Assalamualaikum. Yeah. Ini adalah syirik sih tidak, pak ya? Syirik tidak. Syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Tetapi ini. Siap mengendahulukan kehendaknya daripada menjalankan ketentuan Allah kita hmm. Masyarakat tidak tetapi sifatnya itu adalah apa e, Mendahulukan yang tidak penting kepada yang penting yeah. Nah sekarang kita dahulukan yang terpenting dulu baru yang yang penting yeah. begitu. Kemudian toleransi Toleransi ini apa sih Pak? Toleransi itu kan apa sikap yang ngerasa yeah. Sikap yang ngerasa dalam agama itu hanya satu Lakum dinukum waliyahdin Bagimu agamamu, bagi kami agama kami Jangan campur aduk Tidak ada Natalan bersama Tidak ada Lebaran bersama Namusim sama muslim. Tidak ada haji bersama Tidak ada puasa bersama Tidak ada ibadah bersama Termasuk doa bersama, tidak ada itu semuanya Lakum dinukum waliyahdin Sudah jelas itu Tetapi dalam faktor kemanusiaan Dalam faktor kemanusiaan ini adalah sesuatu yang sangat logis Anda ingin dihormati Orang lain pun ingin dihormati Anda tidak mau saya ganggu Saya pun tidak mau diganggu oleh Anda Sifatnya adalah manusiawi Kita praktekkan yang manusiawi Agama tidak melarang Kita memberikan makan orang non muslim atau non muslim Muslim. Kita memberikan pengubatan kepada non muslim atau non obat Kepada muslim Tidak ada masalah Kita memberikan perhatian sesi kemanusiaan kemanusiaan. Kalau kemudian tadi itu ada orang ganggu dengan suara keras, teriak teriak, kita toleransi? Secara manusiawi saja sudah enggak benar, ya. karena dia telah mengganggu orang lain. Sebagaimana dia tidak mau kita ganggu, kita tidak mau diganggu oleh mereka. Makanya kalau di luar, pak, kalau di luar negeri, negara-negara hmm. ya, yang abadi, negara -negara yang maju itu, mereka kemudian kalau ada orang bersuara. Suaranya itu mengganggu tetangganya, dia lapor polisi. Ini tetangga saya suaranya melebihi porsi selama kami. Kemudian polisi datang untuk menangkap dia atau menghentikan omongan orang itu. Ya. Nah. saya pernah menjemur jemur anduk, Pak. Hmm. Menjemur anduk di rumah saya sendiri. Cuma anduk itu merusak pandangan dia. <laughs> Setiap kali dia mau lihat pemandangan enak, lihat anduk saya. <laughs> itu dilaporkan ke PMG. Kemudian Pemda pihak setempat itu memberikan teguran kepada saya bahwa anda telah meletakkan anduk yang itu merusak pandangan tetangga anda. Nah. Ini toleng asli bukan ini. Ini secara kemanusiaan itu diatur oleh aturan-aturan manusia biasa tidak ada masalah. Ya. Jadi yang bersifat manusiawi kita lakukan secara manusiawi. Tidak melanggar agama. Kalau urusan agama, lakum dunukum wali wajib. Dengan cara itu... Manusia adalah manusia yang perlu untuk menghormati dan dihormati, menyayangi dan disayangi, dan lakukan secara adil tentang urusan agama lakum dinukum, wali adin. wallahu alamsal assalamu ala muhammad rahmatun min wafa tas kurangnya subhanallahi an la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh wasalam warahmatullahi wabarakatuh dan rekan-rekan nambaknya sampai di sini kebersamaan kita dalam kajian akidah bersama Ustaz Ahmad Uba. insyaallah di pekan depan kita akan masuk ke poin yang ke-114 dalam pembahasan manai ya kana budai ya kana sa'id terima kasih rekan-rekan atas kebersamaan Anda selama ini kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan yang benar hanya milik Allah dan yang salah hilap dari kami yang bertugas. Subhanallah, Mabbihani, Keshadulallahilahilanta, Sstagfiruka Allahu bi lailik. Saya Abdulnasir bersama Mas Bagus Kuncoro untuk diri dari ruang dengar anda. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.